A digitális világ érdekes. Megbeszéljük, hogy mire való a kamu profil a Facebookon. Élő kapcsolása a Hactivity Fesztivál helyszínére, majd kiderül, hogy miért érdekes számunkra a floridai angol nyelv. Magyar sikerek a robotika világversenyen, és milyen technikai kihívásokkal kell szembenézni a magyar kutatónak Japánban. Beszélgessünk a chatgpt vel és végül adomot a szervereknek. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tűcsi Mihály nevében. A mikrofonnál Szilágy Árpád. Ma az asztaltársaságban dr. Pál Bernadett, a Tokiói Egyetem kutatója. Szia Berni! Sziasztok újra! Itt van dr. Bódi Zoltán a a Magyarság Kutatóintézet főmunkatársa. Tisztelettel köszöntök mindenkit! A telefon vonalban is itt van Justin Viktor, az IT Biznisz újságírója. Szia Viktor! Sziasztok és üdvözlök minden kedves hallgatót a hacktivity -ről. Keleti Artur, kiberbiztonsági szakember, az informatikai biztonságnapja alapítója. Generatív, szép délután mindenkinek. És Kovács Tücsi Miány, a a Galaktika magazin tudományos vezetője. Atomjószal hallgatózást mindenkinek. És telefonon kapcsoljuk Szilasi Péter Tamást, majd a műsor folyamán az Edutus Egyetemről. Ajánlom a műsorunk internetes felületeit. Csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebook-on, mindegyik csak egyetlen kattintásnyi távolságra van, hogyha Önök eljönnek a postmodern.hu oldalra. Hogyha tetszik a műsorunk, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. A feliratkozás leírása is megtalálható a postmodern.hu oldalon. És akkor egy kerekasztal beszélgetéssel kezdjük. Jöhetnek a kamu profilok. Hallottatok erről? Erről a hírről? Hát... Nyilván hallottam jól. Felkészültetek jól, jól. jól nem kamu, Nem kamu az egész? Na hát ez az, ez Igen. a nagy kérdés. De melyik profilomra küldted? <laughs> Mondom a hallgatóknak, hogy tudják ők is miről beszélünk. A meta, vagyis ugye a Facebook, Múlt csütörtökön egy meglepő újítást jelentett be a közösségi szolgáltatásán, tehát a Facebookon. Ennek értelmében mostantól teljes mértékben támogatja, hogy az emberek kamu profilokat hozzanak létre az oldalon, a normális hivatalos profiljuk mellett. Bár a Facebook szabályzata tiltja, hogy egy felhasználó több fiókot is nyisson az oldalon, illetve ez a rendelkezése előbbinek továbbra is érvényben marad, de a fiókon belül mostantól több eltérő profilt is létre lehet majd hozni, a szájt által erre a célra biztosított funkcióval, egészen pontosan maximum ötöt lehet létrehozni a profilokból, tehát négy plusz a hivatalos mellé, ezek mind eltérő névvel, adatokkal, fényképekkel és egyéb jellemzőkkel rendelkezhetnek majd. Kezdjük már onnan, mert én ezt nem értem, hogy ennek mi értelme van? Szerintem tisztázzuk tényleg, hogy, hogy miről van szó. Továbbra is az a helyzet, hogy egy felhasználónak egy felhasználói fiókja van, uh -huh. az is marad továbbra is, csak emellé lehet párosítani öt, különböző profilt. Tehát nem öt különböző felhasználó, most is meg lehet csinálni, hát most miért ne lehetne? Fizikailag lehet, lehetséges. Igen, fizikailag lehetséges, de, de, de ugye tiltja a Facebook szabályzata. Hogy oldják meg? Mert a félvilág ezt csinálja, hogy ne keveredjenek össze az identitásai. A félvilág ezt csinálja, hogy szakmai célokra, tudományos célokra, a családnak, az ismerősöknek és a nagynyilvánosságnak különböző profilokat uh, regisztrál. Na most ezt megoldja ezt a helyzetet, ezt a ja, károszt, a aha. Facebook. Tehát van egy felhasználói fiókod, és ha a családdal, a rokonokkal, a nagynyilvánossággal, a munkahelyeden és egyéb célokra uh, különböző típusú fiókokat, vagy profilokat szeretnél föntartani, hogy ne keveredjenek a tartalmak. Uh -huh. Mert nem feltétlenül tartozik a munkatársaidra és a főnökeidre az, ami a családodban, meg a magánéletedben zajlik, de a nyilvánosságra szeretnéd, amúgy, tehát nekik, a, életem, a életem. csoportnak szeretnéd hozni. Tehát, e Nekem vészünk nagyon tájékozott, talán használja is ilyen módon már a Facebookot. <síns> Hát, inkább tudok róla, maradjunk ennyiben. Engem, engem az zavar, tehát nyilván nyelvészként, tehát az zavar, hogy, hogy nagyon rossz ez a megnevezés. Ez nem kamu profil. Uh -huh. Nem kamu. Ezek valós célokra vannak kitalálva. Az más dolog, hogy... Mondjuk mellékprofil. Vagy másodlagos? Másodlagos all, profil. Alprofil? All profil. másodlagos profil, Aha. igen. Uh, annak idején réges-régen, amikor még az e-mail cím és az, az, az, az ilyen, ilyen, ilyen nagyon kiváltságos dolog volt, akkor kitalálták a szolgáltatók, hogy egy domén, e domén alá uh, lehet különbözőt tudják, hogy, tudjátok, hogy mint aliaszokat. Uh, igen, igen, igen, igen, Nagyjából erről van szó. Tehát ez nem kamu, tehát nem fék, nem átverés, nem, nem nem, nem csalás, hmm. nyilván arra is lehet használni. Tehát például Pál Berni létrehozhat egy olyan mellék vagy alprofilt, amiben a Tokiói Egyetemmel foglalkozik, meg egyet, ami a Konkori intézetel. Intézettel <gül> At, akár ezt is megtehetném, én ezt egyszerűbben oldottam meg, van egy kis külön oldal, amit be lehet követni, ahova például most is kiraktam, hogy a Postmodemben élőben vagyunk, wow. vagy Nagyon van helyes. egy saját privát profilom, és még azon belül is felosztottam az ismerőseimet közeli ismerősökre, távoli ismerősökre, és akkor, ha valami olyat teszek ki, akkor azt csak a közelieknek mutatom meg ilyesmik. De nekem egyébként a mellékprofilokról az első, ami eszembe jutott, az az volt, hogy innentől kezdve minden posztomnak legalább négy like-ja lesz, hogyha csinálok magamnak. négy. <laughs> Elég Meg sokat fogsz kattintani, ez egyszerűen. Kattintóizmok így... megerősödtek. Lájkolhatom hatom saját magam. Tücsi. De amikor, amikor Tokióba vagy Berni, akkor mi nagyon távol ismerőseid vagyunk. <gül> ez is igaz. Távol-keleti ismerősötök vagyok én. Én vagyok a legautentikusabb távol-keleti ismerős. Nem is gondolok, hogy valaki más. Nem Leszel nem. is majd novemberben újra, majd arra készülünk. Így van. Na, Tücsi, szóval neked szifíró, illetve szerkesztő. Hát személyes nekem, családi. Nekem, nekem van egy sajátom, egy családi, amit gyakorlatilag nem használok, mert úgy érzem, hogy dögöljetek meg, nem, nem mondok, nem várolok el magamról semmit, és van egy hivatalos, a tücsi, a maga a karakterem, amiben szoktam publikálni. Úgy mint igazán. blogger, mint a videoblogger, illetve van a Macskaörség. Igen, igen, a mindenféle blogjaim, meg egy fotók, meg egyéb sztorik, meg most éppen azt tervezem, hogy egy perces kis novellákkal fogok felbukkanni most, mert összegyűjt egy csomó ötlet, és lehet, hogy csinálok belőle egy sorozatot. Úgyhogy nekem ebben az ilyen pro álprofilokkal mindig az volt a bajom, hogy én nem figyelek eléggé ahhoz, hogy ne keverjem össze, hogy nehogy rossz alatt posztoljak ki. Tehát... De ez lesz innentől megoldva, mert nem kell kielentkezned és bejelentkezned. Ez, mert, amúgy ez, sem ez volt a garancia arra, egyszer. hogy ne roncsam el. Igen, most, hogy csak át kell kattintanom, akkor lehet, hogy elfelejtek átkattintani, vagy lehet, hogy más nevet, de más nevet állít, azért más fotót teszed, látott, látod, hogy hol vagy. Nem, bocs, bocs, a mennyi... néz... De nem ezt mondja, de nem ezt Ö... mondja. azt mondja a ticsi, hogy mi van akkor, hogyha a, ked... a nedves kőre csoportban azt írja be, hogy ked... egy kedves nőre, akkor az baj lesz. Hát, az mindig. Igen, ezt már mondtad egyszer Viktor, de nekem meg az jutott hogy ha más de... nevet ír be, hogy ahogy Tücsi mondta, akkor ezzel meg majd más nevet. Így, Örök, köszönöm. Jaj, jaj, jaj. Igen, és előre félek attól, amikor majd rájön a meta per Facebook, hogy tulajdonképpen azért, mert több al van, lehet, hogy lesznek olyan témák, amiket szeretnél több. Aldomány alatt is lepublikálni. Tehát a gyerekek születését megosztod a privát csoportodba, a családi csoportodban, köztod a munkatársaiddal is, viszont a sörözős haverjaiddal nem, és akkor egyesével kell pipágatnom az aldományokat, hogy hova fogok csinálni. Na nem. most a nagy vidámkodás közepette hallgassuk meg a Kiberbiztonsági szakértő szakvéleményét. Én nem tudok vicces dolgot mondani, de <gül> mondja csak. Eh, a tudjátok-e, hogy az Instagramon már nagyon régóta megy ez, még neve is van Finsta, ugye ez a fake Instagram accountok, hogy, rövidítve. Tehát nagyon régóta megy pont azért, amit mondtatok, mert mindenféle eh, dolgokat akar az ember posztolni, meg megnézni, meg nem tudom, mit csinálni, és akkor más. Persze egyébként erről már tud a Facebook is, meg az Instagram is, hiszen látja az IPC-ket, látja a session mindent lát, tehát tudja azt, hogy eh, ki, ki jelentkezett be egy Alól. nekem egy nagy problémám van ezzel, és egy kicsit tücsi pártját fognám, hogy, hogy eddig a Facebook, most értsétek, ahogy nem ahogy mondom, de hogy zseniálisan tudta elszúrni azt, hogy a magánaferületen hogy lehet valamit csinálni. Tehát, hogy, ami rémes percenként áttervezik, nem igen. lehet tudni, hogy mihol van. Ezzel nagyon egyetértünk. És én például, például bólogatok mindannyian. Én például rendszerint szoktam hibázni, mert több olyan oldal is van, aminek a nevében ugye én posztolhatnék. És állandóan meg kell néznem, négyszerről az alján, hogy most én ki vagyok, amikor éppen csinálom ezt, amit csinálok. Na most, ha ebből még lesz pár darab, ráadásul, ha belegondoltok, majd kezelési oldalon nézve, hogy még azt is végig kell gondolni, hogy most ezzel a profilommal én kiknek fogok megosztani valamit, tehát gyakorlatilag mindjárt háromszor, négyszer, tíz különböző szabályt kell a fejemben tartanom, Biztos, hogy benne egy rengeteg félreértés lesz ebből. Uh -huh. Úgyhogy ez egy, ez egy jópofa kezdeményezés, abban vagyok bizonytalan, hogy a, a meta milyen segítséget fog ahhoz adni, hogy ez a nagy összekeveredés ez ne forduljon elő. De én azt nem értem, hogy most már sokkal több mint tíz éve használjuk a Facebookot, hogy ez hogy nem jutott eddig eszükbe? Viktor, neked van valamilyen elképzelésed erről? Hát én szerintem, én szerintem ezt mindig árontotta a Facebook, és ezek az ellenőrzési rendszerek, én teljesen egyetértek Artúrral ebben, hogy sose működtek normálisan. Profilt regisztrálni soha nem lehetett normálisan a Facebookra, szerintem. Tehát ez mindig egy olyan folyamat, olyan capcsa, motorok vannak mögötte, amik egyszerűen nem működnek. Tehát amikor én próbáltam olyannak segíteni idősebb hozzátartozónak a családba, akkor, akkor aki viszonylag később regisztrált, akkor ezzel nagyon komoly problémák is voltak. De én egy másik szempontot is felvetnék. Ez pedig az, hogy nyugodtan beszorozhatjuk a kamu követők, meg a kamu meg amit a berni mondott, csak másik oldalról, kiberbiztonsági oldalról, meg a spammereknek a számát nyugodtan beszorozhatjuk öttel. Mert ezentúl az account farmernek, a süs megisztálni account farmereknek a 100 ezernek, a fiogazdáknak igen, a, a, a, az igen távolisztelni fiógazdáknak, azoknak elég lesz egy, egy profilt regisztrálni ahhoz, hogy ötöt eladjanak a megbízóiknak, hiszen hát az öt különböző név, név alatt is tudnak majd lájkolni vele, ebből mi lesz. A hallgatóinkat arra kérjük, hogy írjanak nekünk, ugyanis a postmodemnek is van Facebook oldala, egyébként én is hozzáférek, mint moderátor, tehát én is egy ilyen profilt kell De kérdés, hogy profilról írják Igen. ezt meg ugye? Már Az, most összes is... Az összesről. Az összesről, összesről írják meg, tehát írják meg a véleményüket, és aztán visszatérünk majd erre a kérdésre, mert úgy érezzük, hogy ebből lesznek majd bajok, botrányok. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Nem mondom, hogy most kapcsolunk élőben a mom kulturális központban, hiszen már kapcsoltuk justin Viktort, aki itt van velünk a telefonvonalban, De az biztos, hogy te ott vagy most a Mom kulturális központban, hiszen ott zajlik a Hectivity Now, és nem tudom, jól mondom-e, plusz Next IT Biztonsági Fesztivál. Ez két rendezvény egyszerre? Igen, gyakorlatilag ez egy konferencia leginkább, és hát én, én nagyon, tehát nem, nem tegnap kezdtem IT-vel foglalkozni, de én nem tudtam őszintén bevallom, hogy a Hactivity ennyire jó. Nagyon-nagyon elégedett vagyok azzal, hogy itt eltölthettem két napot. Fantasztikus előadásokat láttam. Azt kell, hogy mondjam, hogy azért a pénzért amit elkérnek érte, ez egy olyan workshop alapú tovább, igazán, az a rossz, hogy, hogy előadások és workshopok együtt, és mind a kettőn ott lenneja. Tehát tipikusan az a helyzet, amikor szétszakadnál, hogy... A bőségzavara. Hogy... Igen, és ráadásul egyszerre fut legalább ilyen két-három workshop, ami mindegyik halálizgalmas. Örületes a hangulat, amit egyébként úgy kell elképzelni, hogy van egy, egy hatalmas terem, tele emberrel, és mindenki teljesen csöndben ül mindenki ül maga elé bámul, vagy egy óriási kivetítőre bámul, amin, amin kód, kódok vannak, tehát egy, egy fekete-fehér kivetítő csak kódokat látsz, rengeteg kód, nagyon sokáig mindenki nagyon csöndben van, a notebookjámat temetkezik, nézi, egymást nézik. De miért vannak csöndbe? Barul. Ennyire izgalmas? Hát nem, nem értenek semmit belőle. És egyszer csak, csak, csak ki, kiírodik a nagy képernyőre, hogy konzol kisebben jelő 23 minusz var, 17, és mindenki elkezd üvölteni, hogy ez az, igen, ez ó, és óriási ilyen buli lesz hírte, semmiből, és akkor te is így beszállsz, Persze, igen, igen, igen. Nagyon jó. Tehát, ilyen ilyen típusú, tehát néha, néha, néha eldobják a hajukat. De hát persze, ilyenkor megtörténik valamiféle sikeres elhárítás, vagy éppen behatolás, hiszen modelleznek különböző ezt dolgokat. Ezt egyébként, Bocs Viktor, ezt pont így képzelik el az emberek szerintem, a, a hackerekről, meg az infoltikusokról, hogy itt csendben ül mindegyik, aztán valamit zölden elkezd villogni, és mindenki újjongé. Sőt, hat üzembe az egészben, hogy Pál Berni ráadásul Linux-ot használ, ugye, bár, tehát az előbbi kódokat pontosan tudta, hogy mit, mit ö, ismertettél, Viktor. Mit, mit tört fel éppen Viktor? El tudod mondani, Berni? Hát... Öm... Visszadobnám um, a szót inkább most Viktornak. <gül> De legalább négy szintaktikai hiba volt benne. Ja, jaj, jó, jaj. akkor mesélek. <gül> akkor mesélek nektek érdekességeket például. Azt, azt tudnám mondani, azt tudnám javasolni, mert azért egy, legyen egy ilyen komolyabb része is, hogy ha bármilyen kisvállalat, középvállalat öm, öm, olyan vezetője hallgatja a műsorunkat, aki egyébként ebben érdekelt, vagy aki először találkozik komolyabb öm, kibervédelmi fenyegetésekkel, akkor én mindenképpen javasolnék egy ilyen típusú konferenciát, mert én nagyon sok mindent ismerek, de itt rengeteg új dolgot tanultam, sőt, olyan is volt sok, amiről nem is hallottam még, szóval nagyon-nagyon a -nagyon nyúlnak az ő ürege. Ezek ilyen kiberbiztonsági részterületek, vagy miről van szó? Hát például olyasmiről van szó, most mondok egy nagyon egyszerű példát, kibervédelmi intézkedésként, védekezésként, meg is egy amerikai cég, itt egyébként nagyon sok külföldi előadó van, meg volt, és ez az amerikai cég olyan technológiát hozott, meg olyan Előadást hozott, ahol ingyenes online nulla forintért elérhető eszközöket prezentált, amik különböző olyan informatikai megoldásokat tudsz bevetni, olyan tokeneket tudsz például generálni, ezek, ezek belső vállalati vagy intraneten használható, akreditációs vagy azonosítása alkalmas kis fájlok, -ok, amiket, hogyha kiraksz az internetre, és elhelyezett különböző helyeken, ezt megmondják, hogy hol, meg hogy hogyan, akkor történik. Akkor, akkor, akkor ezek egyfajta, egyfajta vészcsengőként szolgálnak, hogy amikor elkezdik a te, te cégedet megcélozni, és megkeresni a zsarolóvírussal, vagy bárhogy egyéb módon téged megtámadni szándékozó rossz indulatú aktorok, szereplők, akkor ez neked. Tehát ez küld neked egy e-mailt, hogy figyelj, figyelj, Zoli, a cégedet keresik. És ha, még mielőtt de nem, nem jó a indulattal. És nem jó indulattal, és ez, biztosra, és ez biztosra veheted, hogy nagyon, -nagyon vicces és nagyon érdekes, hogy képzeljétek el, soha nem találnátok ki, hogy milyen címmel kell dokumentumot mindenki. Arthur, te nem, te nem játszhatsz, bocsánat, hogy vagy, vagy milyen címmel kell dokumentumot létrehozni ahhoz, egy Word dokumentumot, amit ha a Ferraxonetre és ellátod ezzel az alarmrendszerrel, a riasztórendszerrel, akkor garantáltan meg fogják keresni, és garantáltan rákeresnek majd, és a hacker megnyitja, biztos, hogy megnyitja. Ja, tehát akkor tippet? a fáj nevét is úgy kellene neveznünk, hogy ne lehessen találni mi a tartalma? A, a fáj, a fáj, egy olyan fáj nevet mondok, amit senkinek soha az életben nem lenne szabad létrehozni, és mindenki létrehozza. Tíz vállalatból, vállalatokról beszélünk, hatan létrehozzák. Ez egy Word dokumentum. Van tipp, hogy mi a neve? jelszavak.txt Pontosan. Passwords.exe. És tehát is például... Most nagyon megnyugodtam. A... <gül> Állhatok, ékszelesben ezen... van. <gül> és ilyet ott fel is törnek? Tehát mutatnak a Hactivity-n? És hát a password. t ha létrehozod, de ilyen alármal, ilyen viasztórendszerrel ellátva és kirakod a létra, akkor ez garantáltan jelez majd neked, amikor a... De ez tehát ez tényleg életszerű? Tehát csinálunk egy password.txt-t, és kirakjuk a, az internetre, valahova fölöttestük a, javaslat, a, ez, az a javaslat, weboldalunkra? Az, de, az a javaslat, hogy a szerverednek, amit üzemeltetsz, mivel van, egy, van egy szervered, hogyha vállalati mm. szereplő vagy, vagy, vagy céges szereplő vagy, annak a gyökérköftárában valahova helyezd és meg fogják keresni, meg fogják találni, és nem bírják megállni, hogy ne nyissák ki. És hogyha kinyitották, akkor rögtön jeleznek, hogy jelez neked, hogy akár véletlenszerű, akár szándékolt támadásért. Tehát például ez nagyon-nagyon izgi volt. De mondok, még egy De nagyon... Bocs, még ide hadd be, meg. hogy ilyenkor jön az alapötlet, ezt a tanultam egy, egy korábbi ITVN-en, hogy el lehet helyezni ilyenkor dezinformációt. Tehát a pont be teljesen fals hülyességeket belépni. Igen, ez nagyon hatós, hogy ne azt írd bele, ami, ami valóban, hogy elszabad esetben ne jusson bele. Tehát semmiképp sem jött meg. bele az 1, 2, 3, 4, 5, 6-ok. <sorv> Na, és akkor még egy, még egy utolsó kis kis fanbit, egy ilyen kis nagyon vicces epizód. Bitcoin technológiában láttam olyat, hála Istennek, hogy ez már létezik, képzeljétek el, hogy egy cég elemezte a zsarolóvírus támadást elszenvedett cégeket, és a tőlük kiinduló bitcoinos utalásokat, tehát magyarul amikor kifizetik, hogy ne kelljen lenulázni a céget, és feloldják a szervereiknek az árvatát, és ezekből kiindulva van már olyan technológia, erről, erről, erről semmit nem tudtam, de nagyon örömteli, amivel Ilyenkor sikerült feltérképezni a támadók bitcoin címeiből és tranzakciós adataiból kiúlva, a gazdasági hálózataikat. Tehát ez az, amire két amire napja csináltam egy interjút Chance, Edem FBI ügynökkel, különleges ügynökkel, aki ilyesmivel foglalkozik. Ő azt mondta, hogy azt mondta nekem, hogy a, egy másik konferencián, hogy az Amerikát elhagyó pénzeknek a 90%-áról le kell mondani. Tehát, hogy ezek, és né, itt négy nap az átfutási idő. Körülbelül az, ami a a strokenál egy óra, hogy egy órán belül ellátás az még úgy segíthet, na itt a pénzeknél meg négy nap. Tehát négy napon belül nem lesz valamiféle eredmény, akkor már ne is várt, hogy visszakap. És még olyan információt is mondok nektek magyar piacról, hogy az első fél évben a hazai lakossági, lakossági kiberkárnak az értéke, az, az ilyen 15-17 milliárd forint, milliárd. Tehát, hogy egy őrületes veszteségről van szó. És hát... És hát ugye ezen a piacon jelent meg ez az új technológia, amivel most már azért a bitcoin tranzakció, vagy ugye általában ezek a kiberbűnözött bitcoint, vagy valami ethereum vagy valamilyen ilyen, kibbe pénzt kérnek. Justin Viktort hallottuk a Hacktivity Fesztiválról. Annyit mondj még, hogy a jövőjtő műsorban megszólaltatjuk azt az említett FBI szakértőt? Hát sajnos erről, erről szinte semmit nem nyilatkozhatok neked, mert ez teljesen, meg se a hallgatóknak sem, mert teljesen titkos, de én azért... Hallgatnám azt a műsor. Akkor jövő héten találkozunk. Szia, Viktor! Sziasztok! A digitális világ érdekes! Postmodern. És akkor folytatjuk a műsort az infó szótárral. Spenglish, vagy a floridai angol. Ez kicsit úgy hangzik, mint a Hungis. Ugye ezt ismerjük ezt a szó összevonást. Hogyne, igen, igen, a szerkezete ugyanolyan, de a jelenség más, egészen más. Soha ilyen dinamikus nem volt a kultúrák terjedése, mint a XXI. században. A közösségi térben mindenki csak egy virtuális karnyutás nyelven bárki mástól, de a való világban is megfigyelhető ez a jelenség. Az utóbbi időben az Egyesült Államokban Miami egyes részein, tehát ugye Délen, a spanyolul és az angolul beszélő kulturális keveredésének eredményeképpen egy új dialektus alakult ki. Na de ez hogy kerül ide a műsorba? A kérdés jó, és a kérdés érdekes. Nagyon erőteljesen foglalkozunk ugye ebben a műsorban a digitális kultúrával, és az összes olyan jelenséggel, amelynek a lényege, hogy a kultúrákat, ahogy a felkonfban is hallották a hallgatók, a kultúrákat közel hozza egymáshoz, sokkal könnyebben Érintkeznek egymáshoz a kultúrák a virtuális térben, így a nyelvek is, uh -huh. mint a valós térben. De ne felejtsük el, hogy a valós térben is érintkeznek a, a, a kultúrák, a beszélő közösségek és a nyelvek egymással. És átszivárognak az idegen kifejezések mondjuk a magyarba, de ott Miami-ban megkeverednek a spanyol és angol nyelvű szövegek. Na, itt csináljunk egy kis rendet. Okay. Most muszáj egy picit nyelvészkedni, de egyébként nagyon érdekes a dolog. Tehát a, a normális jelenség az, hogy a beszélő közösségek, ha a különböző nyelvű beszélő közösségek, ha egymás mellett élnek, vagy akkor valamilyen módon érintkeznek egymással, és hogyha érintkeznek egymással, akkor elképzelhető, hogy ott valamilyen interakció, kulturális és nyelvi keveredés is történik. A, és így a különböző nyelvek az érintkezés hatására valahogy módosulnak és átalakulnak. Ezek ugye a kontaktus jelenségek. A virtuális térben ezek borzasztó könnyen és borzasztó gyorsan történnek, ezek a nyelvi kontaktus jelenségek. Viszont nem lokalizálhatók, nem helyhez kötött a dolog. Tehát az előbb említett hanglis, ugye, tehát a magyarnak és az angolnak a különböző keveréke, vagy az angolnak és a magyarnak a keveréke, az, az egyszerűen nem egy lokális jelenség, hanem egy ilyen a virtuális térben. Viszont... Amiről most beszélünk, az az Egyesült Államok valós területén, tehát fizikai területén. A bent élő, a, ugye nyilván a domináns angol, amerikai-angol nyelvű közösségben élő, kisebbségi, de tömbben élő Bizony. spanyol anyanyelvű uh -huh. nemzetségnek, nemzetiségnek a, a léte és a kultúrája. És mivel és Ilyen esetben több, több kimenete van ennek az érintkezési folyamatnak, a nyelvi érintkezési folyamatnak. E, például a régi gyarmatosító, a gyarmati világban, ugye a gyarmatosítók hozták magukkal a saját nyelvüket és a saját kultúrájukat, és a benszülöttek a saját nyelvük, saját kultúrkörnyezetükben éltek, de kényszerű módon volt valamiféle e, interakció, illetve kapcsolat közöttük. Mi a lehetséges kimenetele ennek a, két, a nyelvek kontaktusának? Vagy az, hogy a meghódítottak nyelvéből valami beszivárok a hódítók nyelvébe, és ez ilyen kevert változat alakul ki, vagy akár fordítva is történhet, hogy, hogy, hogy a meghódítottak, a, a meghódítók nyelvébe uh, szivárok. Tehát oda vagy oda, vissza, vissza. Történet. Uh, két irányú lehet a folyamat. Erre vannak szakkifejezések is, amitől megkímélem a hallgatókat. Uh, és ebből egy kevert nyelv alakul ki, uh, ami aztán, ha tovább, ezek a, a kreol, uh, pontosabban mindegy szó, szóval a kreolizálódás, kreol nyelveknek szokták ezeket uh -huh. mondani. Ez is egy nyelvi jelenség, ugye? Ez egy nyelvi jelenség. Két különböző két nyelv. Ellenére. Hát szoktuk kép értelmen is használni, uh -huh. de ugye ez egy nyelvi jelenség, mert két különböző nyelvnek a keverékéből alakul ki valami, és az tovább is öröklődik. Uh -huh. Na most mi van az Egyesült Államokban? Egy fizikailag létező, jól lokalizálható területen élő közösség amelyik nem amerikai-angol anyanyelvű, hanem őrzi a maguk kultúráját és nyelvét is. Azért mégiscsak egy amerikai-angol domináns környezetben kell, hogy élje az életét. Tehát azért nehezen lehet úgy leélni ott az életüket, hogy egyáltalán nem beszélnek angolul. De ez olyan lehet, mint az amerikás magyarok, akik egy idő után így beszélnek, hogy átveszik az angolos kiejtési tempót. Bernadett? Én csak kérdezni szeretnék. Kíváncsi vagyok. Japános. Bocsánat, belül kicsi még, hogy hangba így. Bocsánat, azt akartam csak kérdezni. Hogy Na most elfelejtettem, mit akartam kérdezni. tehát, hogy ez... Amiről most mesélsz, az ugyanaz a folyamat, vagy hasonló folyamat, mint amikor átvesznek a szomszédos területekről szavakat? Tehát, mint nekem, mint én a, a zsemle, amiről én úgy hallottam, hogy a német nyelvterületről vettük át, vagy a nylon, vagy ilyenek, ez ugyanaz, vagy ez egy másik folyamat? Itt uh, egy intenzív együttélésről van szó. Tehát vannak dominancia viszonyok, alávetett és domináns viszonyok. Uh -huh. Most nem a politikai értelemben van, beszélek erről? Nem nyelvi. Hanem e, e, e, persze, uh -huh. igen. Tehát mégis többen beszélnek az Egyesült Államokban angolul, amerikai uh -huh. angolul, mint spanyolul, de ahol, abban a közösségben, ahol amiről van, tehát a déli területeken, ott pedig mindenki spanyolul beszél, de hát mégis egy angol környezetben. E, emiatt van egy ilyen érintkezési folyamat, és kialakulhat egy új nyelvváltozat, nem nevezném nyelvjá mert az egy nyelvnek területileg elkülönült változatai. Itt egy keveredett jelenségről, nyelvi keveredésről van szó, kontaktus hatására, és ebből kialakul egy ilyen, az angol kutatók ezt most vizsgálják, és úgy mérték, azt látták, hogy ez egy önálló nyelv változat már, az amerikai-angolnak egy ilyen spanyolos kevert változata, és borzasztó érdekes lesz, hogy a maga, az angolba keveredik be a spanyol, igen, va, vagy igen, a spanyolba igen, az angol? Igen, igen, alulról jön, tehát Aha. a spanyol elemek kerülnek be így úgy amúgy a, a, az angolba, az amerikai-angolba. Egy nagyon érdekes jelenségén akkor találkoztam ezzel, amikor nyelvet kellett választanom, beszédnyelvet kellett választanom az egyik ilyen okostelefon mm -hmm. asszisztensnél, és akkor ki volt írva, hogy angol, és utána az árujelben fölsorolták a különböző verziókat. Néztem, hogy angol, az indiai. Mondom, hogy, Na, hát ez érdekes, azt tudom, hogy az indiai, a, a, a indiai akcentussal beszél, de elég jelleg, de elég ilyen erős akcentusuk van, ha így beszélnek, csak... És utána, bocsáss meg, és utána. É, é, é, értettem azt meg, mert utána néztem, hogy ezt a, ezt a verziót az angolból, ezt az indiai verziót az angolból. Változat. Két változatot 200 millióan beszélik. Igen. Az angol a világon a legtöbb változatban beszélt nyelv. Nem, messze nem a legtöbb anyanyelvű beszélőről van szó, de a legtöbb változatban beszélt nyelv. És e, nem csak az ejtésben hanem grammatikában, tehát nyelvi szerkesztésben, akkor szókészletben, jelentéskörökben is erőteljes különbségek lehetnek ezeknél a keveredés alapján kialakuló változatoknál. És így van ez itt a, a, a Spanglish esetében is, ami most egy viszonylag frissen adatolt jelenség. És engem tényleg azt fog érdekelni, visszakanyarodva a mi tematikánkhoz, hogy a virtuális térben írásban, is megjelenik-e ez, és milyen módon, és hogy fog ez élni. Tudnék, ez egy beszélt nyelvi jelenség. A nyelvek elsődleges megjelenési módja az élő beszéd, amit most hallanak a hallgatók a rádióból. Hogy írásban ebből mi jelenik meg, az megint egy másik ez de nagyon érdekes. És ez a virtuális tér nagyon-nagyon izgalmas ez a téma, azért is beszéltünk egy kicsit többet róla, mint a többi témáról, és még külön érdekelned erről, szerintem hosszan beszélhetnék még, hogy a magyar nyelvvel ez hogyan fog visszanyúlni ez a jelenség, de Tücsinek is van egy a, hozzászólni A valós. spanglis az már megjelent a magyar nyelvvel is, tehát hogyha valamelyik nagyobb piac környékén... Spangli? O, o, o, o, oda, oda mész egy ja, ilyen igen. áldogáló fiszkóz, hogy figyelj, sziáfé, tudnék valakit el olyan Keresd a spanglist. digitális világról érthetően. Ez a postmodem. Ismét jó hírekről számolhatunk be a világ robotikai bajnokságával kapcsolatban, és itt van velünk a telefonvonalban Szilasi Péter Tamás, az Edutus Egyetem VRO projektvezetője. A VRO az ugye a világ robotikai olimpiádnak a rövidítése, és erről fogom most itt beszélgetni, igaz? Így van, így van, egészen pontosan, illetve arról a versenyről, ami két hete zajlott le Dániában, ami az úgynevezett meghívásos versenye a World Robot Olympiád rendezvény sorozatának. És ahol a magyar diákok ismét szép sikert értek el, hiszen két ezüstérmet is elhoztak, hogyha jól tudom. Milyen versenyszámban hozták el ezt a két szép díjat? Így van, ugye ezen a versenyen két versenykategóriában versenyeztek a, a fiatalok. Egyrészt az úgynevezett Robomission kategóriában, ahol egy pályán, egy asztalon különböző feladatokat kell megoldani autonóm működésű robotoknak, és az úgynevezett Future Innovators kategóriában, ahol pedig robotikai alapú jövőbemutató mutató megoldásokat, pázi termékeket kell a gyerekeknek bemutatnia egy egész komoly projektprezentáció keretében, és a két térmet ebben az utóbbi kategóriában, tehát a Future Innovators kategóriában sikerült megszerezni. Hadd kapaszkodjak bele ebbe a Future Innovators, tehát a jövő megújítói, talán így lehet magyarul mondani, kategóriába, hogy itt vajon tényleg a jövőnek a megújításáról van szó, vagy ez már a jelen, amit a diákok kütyüként összeraknak, és lesz belőle valamilyen rendszer? Ugye nagyon érdekes a kérdés, és nagyon összetett is. Ugye maga a Future Innovators kategóriában a verseny követelménye, azaz, az, hogy tényleg valami olyan dolgot hozzanak a fiatalok, ami újdonságot tartalmaz. Tehát azon kívül, hogy ezek a srácok már akár 8-10 évesen is nagyon jól bánnak a robotokkal, programozni képesek, elképesztő konstrukciókat tudnak összeállítani, ebben a kategóriában bizony valóban arra is szükség van, hogy egy picit értsék azt, hogy mi történik a világban, lássák azokat a területeket, ami megújításra vár, és bizony jöjjenek új ötletekkel. Tehát itt ebben a kategóriában valóban azt keressük és láthatjuk, hogy olyan új alkalmazásokkal vagy ötletekkel érkeznek a, a, a fiatalok, ami valóban képes a jövő megújítására is már, nyilván azon a bázison, hogy bizony ezeket a robotikai megoldásokat ők már nagyon jól értik. Aki a műsorunkat követi egyébként, az jól tudja, hogy a mesterséges intelligencia, a robotika, az most már egyre inkább jelen van a hétköznapjánkban, nem egy ilyen tudományos fantasztikumról beszélünk, hanem a létező valóságról. Ezek a fiatalok ezzel a versennyel szinte egy lépésben bekerülnek ebbe a valóságba, azért, amit mondjuk a hét köznapi ember kevésbé tapasztal, amit a hírekből, cikkekből azért látunk, hogy jön, jön, jön, egyre erről teljesebben. Igen, én azt gondolom, hogy rendkívül fontos, fontos amit mond. De sokan azt gondolják, hogy azok a gyerekek, akik részt vesznek egy ilyen versenyen, azok feltétlenül programozók lesznek, vagy IT szakemberek lesznek, Nyilván nagyon jó lenne, hogyha minél többen ezt a szakmát választanák, de én azt gondolom, hogy nem elsősorban azért szükséges az, hogy, hogy lehetőleg minden többen vegyenek részt ezekben a, ezekben a versenyekben, próbálják ki magukat ezen a területen, ismerjék meg ezt a világot, mert ahogy említi is, látnunk kell azt, hogy szinte a minden napjaink részévé vált már mára is ez a világ. Ha pedig a jövőben nézünk, akkor én azt gondolom, hogy nem nagyon lehet elképzelni a szakmát olyan munka, területet, pozíciót a jövő világában, ahol, hogyha nem értjük a gépi gondolkodást, és nem tudunk együttműködni a masinákkal, akkor megállhatnánk a, a helyünket. De akár, hogyha tényleg arra gondolunk, és nem a munkavilágáról beszélünk, hanem a jelenleg a mindennapjainkról is, én minden alkalommal, amikor beleülök a mindenféle szenzorral, meg érzékelővel, meg mikroszámítógéppel tele tömködött autómba, akkor végig gondolom azt, hogy vajon mennyiben segít engem ezzel a járművel való együttműködésben az, hogy valami fogalmam legalább már van arról, hogy a gépek hogyan gondolkodnak. És akkor itt a gondolkodás nagyon macska körnök közé, meg gondolatjelek közé teszem, de hogyha valaki látja és tudja azt, hogy az algoritmikus gondolkodás során a, a gépek, hogyan, milyen impulzusok, milyen inputok alapján és milyen logikai folyamatok alapján képesek bizonyos döntéseket meghozni, mert nyilván itt erről van szó, akkor akár egy ilyen hétköznapi eszközzel is, mint egy személygépkocsi való együttműködés is sokkal-sokkal tisztábbá válik, nem válik adott esetben véletlenszerűvé az, vagy nem ijeszti meg a felhasználót az, hogyha egy gép, egy eszköz valamilyen módon reagál egy bizonyos környezeti impulzusra. Tehát ha már teljesen egyértelműen csak ilyen hétköznapi földhözragadó dolgokban gondolkodunk, már ennek a megértéséhez is nagyon sokat segít. Az, az, hogyha valaki fiatal kezdve már ennek a világnak a része. Mi a hallgatók, vagy akik csak szurkoltunk, szurkolhattunk a magyar diákoknak, legalább így utólag, hogyan képzelhetjük el azt, hogy mennyire nehéz ez a feladvány, mondjuk a robotikai iparákban működő vagy dolgozó mérnökök számára is megizasztó feladatok voltak, vagy pedig azért itt látható, hogy igazán diákok volt a célközönség ezekben a feladványokban? Azt kell látni ezeknél a, az eszközöknél, és akkor most a, a terepasztalon zajló feladat megoldásról beszélünk, hogy Maguk a feladatelemek azok tulajdonképpen teljesen olyanok, mint amit akár egyipari robotnak a programozásához is végre kell hajtani. Bizonyos szinkódok alapján, bizonyos bemeneti információk alapján a robotok válogatnak, elvisznek dolgokat egyik helyről a másikra. Ezek a feladatelemek azok teljesen megegyeznek azzal, amit mondjuk egyipari robot programozásánál meg kell tudni oldani. Természetesen itt ugye a LEGO robotikának, vagy a LEGO robotoknak, mint minden más gyerekek, szánt eszközöknek, nem több milliós vagy több milliárdos eszközről beszélünk, ott természetesen azért tudni kell, hogy ezeknek az eszközöknek van bizonyos bizonytalansága, a megismételhetősége nem feltétlen ugyanolyan magas szintű, mint egy rendkívül drága ipar a robotnál, de maga a feladat, amit a gyerekek végrehajtanak, az gyakorlatilag tökéletesen megegyezik azzal, mint amit, mint amit egy, egy normál robotikai feladat során meg kell tudni oldani. A programozási mód, a Kódolás, lehet, hogy egy kicsit egyszerűbb, lehet, hogy olyan felületeket kapnak a gyerekek, amivel bizonyos program elemeket nem kell az utolsó milliméterig megírni, hanem ilyen előre kódolt kis blokkok alapján lehet adott esetben programozni, de maga a gondolkodási folyamat, illetve maga a probléma megoldás, ez teljesen megegyezik azzal, azzal a probléma megoldással, amit a normál világban az arra alkalmazni kell. A két ezüstéremhez gratulálunk, a csapatnak is, meg önöknek is, akik felkészítették a csapatot és akkor büszkén nézünk a következő évi hasonló robotikai verseny elé. Szilasi Péter Tamással, az Edutus Egyetem Vérő projekt beszélgettem. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen én is a beszélgetést! Itt a Postmodem a Rádióban, 3.45 lesz 2 perc múlva, és a műsor elején bemutattam Pál Bernadettet, kicsit furcsán, vagy nekünk furcsán, hogy a Tokiói Egyetem kutatójaként nyáron költöztél ki, aki bennünket hallgat, rendszeresen azért tudta már, hogy te kimész Japánba, mert ott leszel vendégkutató, azt lehet talán így mondani, és egy csomó izgalmas kihívásra készültél már felelőtte. de arra nem voltál felkészülve, hogy a hétköznapi technológiával kapcsolatban is komoly kihívások lesznek. Hát igen. A, talán egyébként a leggyakori problémám az, hogy bárhová szeretnék regisztrálni, beírom a nevemet, akkor ugye azonnal ott van a hibaüzenet, hogy hát maximum 10 karakter, és nekem rettentő hosszú nevem van, mert még második keresztnevem is van, szóval, hogy ez teljesen kivitelezhetetlen. És akkor különböző... Arról mondjál a második kereszt nevedről. Igen, utólag már megbántam, hogy nem tettem le az esküvő után. <gül> Könnyebb életem lenne, de az a szerencse, hogy lehet hivatalos aliaszt regisztrálni Japánban, hmm. úgyhogy majd, ha visszatérek, akkor ezt fogom megcsinálni, és csak a lánykori a verja, nevene... ez a valami nem, ér, nem, nem értek, hogy hogy 10 karakter lehet regisztrálni. Hát a, ugye a kanji... A kanji karakter a japánoknak ilyen 4-6 karakterből áll maximum a nevük, és nincsen arra felkészítve, hogyha én ezt beírom a, a japán uh, katakana ABC-vel, ami a külföldi neveknek az átírására szolgál. Tehát például mondjuk a Pál Bernadette uh, Diana, az a második keresztnevem, ez mondjuk, hogyha japánosan akarom leírni a japán karakterekkel, az Pál Bernadette Diana. És ez, ugye ezt le lehet számolni, hogy hány darab karakter, és ez mindig több lesz, mint amennyi itt És akkor mi, mi, az, mi az új neved? jó. <gül> nem, nem. Esmény. Hát, hát kiegyve, a fonetikusak ki kicsi fehér csajszi Magyarországról ez lesz a... De Kaptam A egy... négy karakter az, az még hosszabb lenne. E, egyrészt, de, de kaptam úgy már csomagot, hogy az volt rajta, csak annyi félt ki, hogy Palber. És akkor azt kérdeznék meg, hogy, hogy én vagyok-e Palber úr, én. Én vagyok. De, de most azt hogy. Árud már el, hogy akkor mi ez, mi ez a név? Micsoda? Hát, ő mondtad, hogy rövidített... Uh... Ja, az aliasom, hát Pál Bernadett. Csimán, ezt, ezt, ja, ja, ezt, ezt fogom értem. beregisztrálni, ja, ja, ja, mint ja, hivatalos aha, alias, aha. hiszen ugye az, az útlevelemben egyébként nem ez aha. szerepel, hanem van még előtte, meg utána. Aha. De most figyelj már, az összes nyugatról érkező kutató átéli ezt a szívást, amit ami te is? Bárki, akinek második keresztneve van, vagy hogyha amerikai területről jön, és akkor ugye nekik is van még előtag, utód, szóval hogy ez, ez, ez igen, ez ilyen. Na de a legnagyobb ez sok. ez még csak a kezdet. Így van, a legnagyobb sok eddig nekem az volt, amikor hát, regisztráltam magamnak egy internet szolgáltatást online, az az egyetemi hálózatról, mert ott volt internetem, és utána fölhívtak telefonon, leegyeztetni az adatokat, mindent megbeszéltünk, minden rendben, és akkor be kéne szkennelnem a japán lakcímkártyámat, és el kéne faxolni. Úgy visszakérdeztem, hogy tessék, hogy hát, hogy el kéne faxolni. Vagy elküldhetem postán is, de akkor az úgy egy hétig tart. Na, itt azért egy, egy kitérő. Tehát Pál Bernadett Hozzánk képest annyira fiatal, hogy te nem is találkoztál a fax készülékkel Magyarországon. Ilyet, igen. Mi itt ebben az oztatásban mindannyian faxoltunk, meg fogadtunk és küldtünk is, de te nem is láttál Magyarországon faxot? Van valami halvány, emlékem, hogy szerintem apának volt otthon egy fax gépe, de egyáltalán nem vagyok benne biztos Lehet, lehet csak hogy ez egy VHS videóban a nem. Minden esetre, amikor ezt megkérdezték telefonon, hogy fog-e menni, akkor én elmondtam, hogy életemben nem faxoltam még, amin mind a ketten jót nevettünk a telefonban. És utána bármedik ilyen kis mindenesbolt, a Convenience Store vagy Convinie, aki beszél japánul neki, ez biztos ismerős, vagy ismeri az országot. Biztos sok ilyen van a hallgatóink között. Reméljük egyre több. Én itt. Próbálom Igen. Na szóval. Motiválni. Igen, motiválni az embereket, ez egy jó ország egyébként, izgalmas hatályozat. magadnak egy fax készüléket? No, nem, én csak lementem a, a, a sarokra a 7 11 ami ilyen nyitva van, és kiválasztottam az ottani mindenes ö, képet nyomtat, szkennelsz, bármit csinálsz gépen a fax funkciót. Ilyen a fax -i. Funkciót, a igen, igen egyébként. <gül> uh, amit csak japánul elérhető, mert hogyha kiválasztod angolul, akkor ugye már nincs ott mondvá, hogy melyik angol turista akar szólni. <gül> Úgyhogy ez csak japánul lehet, pontosan ugyanúgy, de mint ahogy mi? a. japánok a gombok rajta, vagy hogy, hogy Japánul hát lehet csak. van kiírva minden. Ölsze. Tehát hogy te japán nyelvű lesz a felület. Tehát te tudsz japánul. Igen, nekem ez így nem volt probléma szerencsére. A technológia volt a probléma. A technológia az ha. meglepett. Ja, de, de... De Artur, az egy, egy kis kép, kitérő, hogy fax azért van még Magyarországon, ugye? Ilyen kis szubkultúra könyvelők használják. <gül> Hát nem csak a könyvelők, hanem most meg fogtok döbbenni. de Körülbelül egy évvel ezelőtt az egyik ismerősöm azzal hívott fel, hogy melyik telekommunikációs szolgáltató nyújt még fax szolgáltatást, mert hogy egy nagy élelmiszerláncnak a beszállítója az gyakorlatilag ezt követeli meg, maga az élelmiszerlánc. Tehát, hogy faxon kell leadni a megrendelést. Pont ugyanígy mindenki keret, elkerekedett szemmel, hogy mi csodán faxon. Jó, De ez érdekes, hogy visszafordítva. Hol lehet hőpapírt kapni a faxba? Én, én nem tudom, hogy hol lehet bármit csinálni faxal kapcsolatban, nem múlt egy az jaj, az a hova a fax készül? Igen, bárítok, el, még lehet kapni három és feles flopit is lehet kapni, meg lehet kapni Magnók közettel, szalagot Mek is. Ázsiában lehet újonnan is kapni ö, flopikat, ö, mm -hmm. mindenféle méretekben, meg ilyesmitet rendesen becsomagolt, mehet, nem né, a szóval van, nem a boltban. Ezt már egyszer Bennivel megbeszéltük, hogy Japánban együtt él a múlt, a régmúlt, a közelmúlt, a egészen közelmúlt és van. a jövő. A mágnes vasúton megyek faxolni, pontosan. <laughs> um, a másik, amivel ugyanígy. így. figyelj! Hogy ezt gyűjtöd az anyagot? Persze, persze. Hétvégén írja egyót ebből. Persze, csak megírom, hogy nem farberba jött be ma, hanem hogy nem akart az otthoni kimonóját fölvenni, ezért a kimenő kimonójában. <gül> <gül> Mit vártál, hogy ezt elsüthetsz? <gül> Két a tervez. Szép, szép. Na a másik, ami hasonlóba beleütköztem, amikor utánom kellett, és különböző variációk, most annyi időnk nincsen, hogy elmeséljem, hogy hogy hány buktatón keresztül jutottam oda, hogy akkor ATM-ből kéne elutalni az összeget, amin én, én megint csak ugyanígy meg voltam lepődve, mert szerintem nálunk nem lehet ATM-ből utalni. Van már, van már olyan. Aha, Na van, igen. le vagyok már Csak kevés. Na de, és mondták nekem a bankban, hogy semmi gond, semmi gond, hát tudok én, én, én angol nyelven utalni majd az ATM-ből. Persze, nem. Az is csak japánul működik, mert ki kell választani, nem elég csak a számot beadni, hanem az adott banknak, az adott vállalatának az adott helyszíni fiókját ki kell választani, Szép. és ezeket a japán nyelvű adatbázisokból veszi le, tehát ez nem elérhető angol nyelven, úgyhogy életemben először utalni is japánul kellett egyébként. Van kihívás, kedves Bernadette, azt mondd meg még nekünk, hogy a szállásodon lesz-e internet hozzáférés, amin keresztül mi fel tudunk hívni majd, hogyha visszamész. Mikor, jövő héten mész vissza? Hát körülbelül másfél hét múlva, de lesz, lesz, lesz már internetem, sőt, még jobb, elolvadni sem fogok most már végre Japánban, mert őrületes hőség volt a nyáron, és az egyetlen, egyetlen uh, ok, amiért most itt tudok ülni veletek beszélgetni, az az, hogy az UV 100%-át kiszűrő esernyővel mászkáltam egész nyáron Japánban mindenhová, úgyhogy magammal vittem az árnyékot. A digitális világról érthetően... Ez a postmodem. Lassan megérkezünk abba a digitális világba, ahol az új mesterséges intelligenciával megtámogatott eszközökkel valódi beszélgetéseket folytathatunk. Keleti Artur már ki is próbált egy ilyen eszközt. Mi ez az eszköz? Hát több irányból is meg lehet közelíteni a kérdést. A, a lényeg az az, hogy ha valaki ma például chatgpt t használ, ugye ami egy ilyen nagy nyelvi modell, és mindenkinek javaslom, hogy próbálja is ki, a fizetős verziót próbálja ki legalább egyszer, 20 dollár körüli összeget megér. De ami a lényeg, hogy ezek az eszközök, most már konkrétan a chat GPT is kapott hangot, illetve kapott bemeneti lehetőséget. Tehát magyarán hanggal is lehet hozzászólni, és ő tud hangban válaszolni. Ráadásul ez tulajdonképpen egy beszélgetésé tud alakulni. Magyarán úgy, mint ahogy ma lehet csetelni ezekkel a nagy nyelvi modellekkel írásban. Most már lehet beszédben is. Ráadásul... De azért ez kell egy kis időnem. nem? Tehát felteszem a kérdést, most még írásban is. El mert néhány másodperc, amíg perc... elindul a válasz. Igen, nagyjából erre lehet számítani, viszont valahogy megoldották a mérnök kollégák, hogy miközben ez a válasz generálódik, közben már megszólal a hang, tehát nem kell kivárni a teljes választ távirati stílusban, és stopp és akkor várom a, a választ, hanem, hanem ez, ez folyamatosan zajlik. És az a helyzet, hogy én kipróbáltam ezt a, ezt a szolgáltatást, először angolul kezdtem hozzá beszélni. Ami nagyon szokatlan volt, az az, hogy én, én a digitális asszisztenseknek -e ezek a béna verzióihoz szoktam hozzá, tehát ott jön megfelelő szó, sorrendet használja az ember, uh -huh. hogy, hogy mi miután következik a kontextust, így jól össze És gondolom emiatt visszaszólt neked a chat hogy hogy... Normális vagy? Kérdez, hogy, hogy beszélsz? Egy önrobot. Ön ön robot? Feldobott egy kapcsát. Igen, feldobott egy kapcsát. Nem, nem, nem volt ilyen rossz a helyzet. Akusztikus de, hogy... kapcsát. Igen, mond kell. utánom azt, hogy együtt egy dal. Szóval nem, nem ilyen nem volt, persze, de hogy rá kellett szoktatnom magam ahhoz, hogy most, ahogy beszélgetünk, úgy beszélgessek vele. Tehát, hogy nyugodtan válthatok a mondat közben egy, tudom, én, egy témát, nyugodtan, nyugodtan beszélhetek valamiről csak úgy általában, nem is biztos, hogy annyira értelmes, sőt, képzétek el azt is, próbáltam hogy beszéd közben angolul beszéltem az, és közben átváltottam magyarra. Eszembe jutott az, hogy egyébként így tudsz te nekem válaszolni, és rájött, hogy én már a második felét magyarul mondtam, és magyarul válaszolt számomra. És mi van akkor, hogyha közbevágsz a, a megszólalásába? Tud reagálni? Ez, ez azt hiszem nem működik, de uh -huh. majdnem biztos vagyok benne, hogy elnézést kérne, amiért én közbevágtam. De általában így szoktak működni ezek a rendszerek most már. Tehát ez még nem működik, viszont azt azért el kell mondjam nektek teljesen őszintén, hogy, hogy nekem most először volt volt olyan élményem egy ilyen típusú beszélgetésben, hogy én tényleg beszélgetek egy mesterséges intelligenciával, tehát nem volt, nem volt ez a, ez a fur, furcsa ilyen digitális asszisztens érzés, hogy, hogy nem érti, amit mondok, ötször el kell mondani, nem ezt akartam mondani, inkább kikapcsolom, hozzányúlok a képernyőhöz, és a többi, uh -huh. és a többi. Tehát az Vagy mint a Star amikor szól a kapitány, hogy komputer örglételt kérek. Igen, igen, igen, igen. Okay. És mi, mi alapján dől el, hogy milyen hangon szólal meg a mesterséges intelligencia, te választottad ki? Ki lehet választani, még van néhány variáció, de amit be akartam hozni itt igazából az az, hogy most jelentette be az Amazon, hogy bele fogja rakni a nem mondom kibe, de A betűvel kezdődik hmm. és a végződik az Echo rendszereibe, bele fogja rakni ugyanezt, már egyébként kísérleti jelleggel működik és ugyanezt a, a, a hangban csetelő motort, ami azt jelenti, hogy innentől kezdve ez lesz az első olyan digitális asszisztens otthoni rendszerekbe, amihez tényleg lehet beszélni, és most figyeljetek! Az az érdekes benne, hogy hogy eddig van egy, a, a, amit beszéltünk, és van egy ilyen ébresztő szó, amit kell mondani, és akkor uh -huh. arra reagál a, a, a robot, viszont most már nem kell majd ilyet mondani, mert a kameráján keresztül látni fogja, hogy éppen hozzá akarunk szólni. Tehát Aha. mi történik? Oda megyek az eszközhöz, ránézek, látja, hogy én vele akarok beszélni, és elkezdünk beszélgetni. Plusz mondok még egy dolgot. Ha elsétálunk, és valamit csinálunk, akkor észreveszi, hogy most nem hozzá beszélünk, és amikor visszamegyünk, akkor megint tudja, hogy most már folytatjuk vele a beszélgetést. Ez mi csoda? Ez gyakorlatilag egy idéző mondom, egy emberi kommunikáció, és amikor látja az eszközt, hogy hozzá beszélek. Csak nehogy véletlenül azt csináljuk, hogy elmélázunk, rá, nézek a arra, amiről a nevét nem szabad kimondani, hogy alval kezdődik és alval végződik. Csak hogy rám néztem, elméláztam, megszólaltam, de nem hozzá akartam beszélni. Hát ez embernél is előfordul, biztos te is mondtál uh -huh. már -e embereknek olyan dolgokat, amit. Ja, nem is neked akartam. Te és jövő héten az ITBN-en ezt bemutatjátok? Nem, ezt nem fogjuk bemutatni, viszont több mint száz programunk van, és ezek között van egy, ami, amit mindenképpen meg akartam említeni, hogyha már itt a műsorban erről, erről beszélünk, hozzá azt, hogy Oszkó Péterrel és Bojár Gáborral fogunk beszélgetni, pont arról, hogy ezek a szolgáltatások, ezek mi, mit fognak tenni az üzletélettel, a gazdasággal, meg hogy egyáltalán mit kell tenni ahhoz, Magyarországnak, meg az Európai Uniónak, hogy ebben nem maradjon le, mert mind, amiről itt most beszélünk, ezek amerikai technológiák, ott, ké, ott, ké, ott csinálják őket, ott képzik őket. Hát ez a beszéd, az itt nekem nem egy nagy segítség ideig. A diszlexiás írásokra kellett vigyázni, hogy ne legyen benne, de helyes írás. De hogyha most beszélni fogok, szállni, mint, a, ha csö, én, én fogok beszélni, mint a csömöri Darth Vader, akkor elkezdit hallgatkozni, és a harmadik, negyedik mondatot elnézést, ez a nyelv még nincsen én az épületben, tehát egy on a Digitális Világ érdekes. Postmodern. Nem sok időnk maradt a műsor végére, kedves Tücsi, de azért ezt a témát röviden összefoglaljuk, atomot szervereknek, a szót tied. Igen, igen. Felbukant egy érdekes álláshirdetés a Microsoft háza tájád, hogy ők bizony nukleáris mérnököt keresnek, ami ugye elég furcsa, hogy Ó, oké, hallottunk már atomprocesszorról, meg mindenről, de hát az egy nukleáris mérnök, az teljesen más terület, de valóban erről van szó, az adatközpontok eszement, gigászi, elképzelhetetlen, borzasztó mennyiségű energiát fogyasztanak. Tehát nem véletlen, hogy az elmúlt tíz évben már közvetlenül oda települtek az erőművekhez, az erőművekbe, az erőművek alá, meg mindenhova, csak hogy minél több áramot, minél gyorsabban, minél olcsóbban megkapjanak. De amióta megjelent a mesterséges intelligencia is, olyan mennyiségben, olyan mértékben nőtt meg az energia iránti igény, hogy már az van, hogy, hogy már nincsen honnan kibágyászni, vagy előállítani, és felbukkant az az, hogy bizony, hát legyenek az adatközpontokban mindegyikben saját erőmű. Ezeket úgy hívják, hogy SMR, ezek egy -e kicsi moduláris reaktorok, aminek az lenne a lényege, hogy... Ezek nem olyanok, mint a nagy... A... atomreaktor. Atomreaktor, de ezt nem úgy el kell elképzelni, mint például sot, Hanem mint egy tenger alatt Igen, igen, pontosan. Tehát a technológia maga már... Ja, akkor már he... tudom. A technológia maga Minden már... nap járunk tenger Na, Igen, az... igen. Nekem otthon van egy egyéb. Igen. A technológia maga már 70 évvel létezik gyakorlatilag, igen. Mert gyakorlatilag be kell építeni egy tenger alatt járó törzsébe. És aztán ugyebár az oroszoknak meg voltak remekek. Oké, okay, de ott ennek még a, a, a szerverekhez? Az a, az a köze, hogy nem kell kiépíteni hatalmas egyéb erőműveket, hosszú távvezetékeket, hogy odavigyék, hanem egy ilyen 70 tonnás nukleáris blokkot letelepítenek magához a szerverparba, és onnan megkapja azt a 20-40-50 megawattnyi energiát, amire szüksége van. Ezek nem újdonságok, hiszen már működik, Ö, ugyebár az oroszoknál évtizedek óta voltak atomjégtörők, ők ezt a modellt módosították úgy, hogy már léteznek ússzó atomerőműveik, egy ilyen blokkra rá van építve egy pontonra, és gyakorlatilag oda lehet mondhatni a tengerem, vagy a nagyobb folyókon, ahol szükség van. Erre. Ezt miért nem csinálták meg eddig? Eddig még úgy látszik, nem volt rá ak akkora igény. De most már ezek így működhetnek, és végül is ott a helyzet, hogy ezeket a blokkokat most már exportálni is akarják, tehát gyakorlatilag nem csak tengerek működhet, hanem egy ilyen önálló egységként gyakorlatilag az van, hogy építenek egy nagy hengert, amiben benne van minden, 5 éven keresztül ellátja saját magát nukleáris fűtőanyagon, nem kell addig utántölteni, van a túlsó oldalon egy konnektor, amiben bele lehet dugni az egész farmot, és 5 éven keresztül működik róla. Véget ért a mai postmodem. Köszönöm a részvételt dr. Pál Bernadettnek, dr. Bódizoltának, Zoltának, Juszti Viktornak, Keleti Artúrnak, Kovács Stücsi Mihálynak, vendégünknek Szilasi Péter Tamásnak és a hangmester kollégának, pozsonyban Kubányi Péternek. Jelentkezünk pontosan egy hét múlva. Viszontlátásra Youtube-on, Viszontalása a rádióban. a rádióban. Szilágyjár feladat hallották. Postmodern.